Këtë damë nuk mundet që të mbrohet nuk më shmangë e ndryshtë përvecë se duke mështetër atë që është më pak e damë shumë për njërëzitë. Por, normalisht që kur do to njëriju, nuk do të shojë interesin individual. <coughs> e individual. Së në qeshi dhe pesë, dhe në qeshi dhe njërëzitë do të shojë interesin e për gjithë shumë të musliman. Dhe në përra të gjohë se gërëm dhe për njërë është më pak e damë shumë, do të mështetër atë q A zgjës të keq. Nuk mund ngarkohet ndjerë me përgjegjësi për çfarë fillon. Se nëse do të thonë, nëse do të ngarkohej, ngarkohej me përgjegjësi në rastin kur të plautën xhibalt, dhe njëra është më pak e dëmta se tjetra, atëherë duhet ngarkohet me përgjegjësi të pelegamerit, mbrojtës i që u ka thënë fisëve të kryshëra dhe udhëheqës të befasyrën që të ushtrojmë pushtetin në vende të tjera, do të ngarkohet me përgjegjësi muslimanat për çdo lloj marrveshje që bëjnë me kafirët, aq duzim me muahedat që merat. Taj, përstaj për këtë qështë e që të hidrejte që përmendë vla e jo. Po, hidrejte është haqë, dhe është pjesë e fejtë, për shkimani, hidrejte e përstaj gjihadi, në shumë se muslimon nuk arishë që të baton fejnë e tyre, që të deglerën fejnë e tyre, ma dijo e vetë në të në kashë, po që të pohojnë, të i thonë të agudit është agudit, të i thonë qafirë që është qafirë, të thon pra të Në të nëqovë se musimaret nuk ka rinjë që të tonë këtë gjamë, që i tonë se cili kufrin që banë, musimaret nuk e kanë qishme që të jetoj në të kanë. Dhe kjo është shumë e qarë. Hmm. Me që ndojë dhe punë për përmëndi për shkatë fundeshi, <clears throat> ju i këni të të gudi që të jetë të gudë? Hmm? Ju i dini Santa Gutit të tu deputet do më radh që ju keni frikë Allahut, ju i jepet mundësia. Kur dhe të votosh ti atë do të më shkuti motivia, do të të dëgjoj të të kujt të tjerë domon, kjo është e qartë. Po vetë ti se ke krye, unë kam krye. Kam xhir libër u ka shkruar deri ti u ka shpor. Kupton? Shiko. Alhamdulillah, falëndim tek Allahu për këtë. Që të, të si ke botë, ke mi botë, ne të kemi folur për msimin, ne libër. Ky është libër Allahu Muslimani që një kapitull ka vetëm për ta çobdish kujje, kuptonë? A do libra Edhe, të hyjë për të lëgjë dhe që që A, e dim vëndë si që ka qenë prezencë. Kuptonë? Tani tiet nuk ka kohë. O bash, ti sekondë. Po tim se vetë ç'i si kemi thënë. Tash i pun vudit munduon. Jo, gojë, por gojë si të them. Ti ke thënë. Ai po ju rrin me taulla, usrin me ta. Ju rrin me ta? Me ta ti jo, mbas se personalisht, po shoh të tu. Kuptonë? Mburrën bile që kanë, ata be... u kan thonë se ti s'e di. E di ti? Po pra. Nuk kanë të gjitha fauzën kurse me dini se nuk e di ç'ka kanë bë. Ç'është tjetër? që që shëtë i diskutoj për qështë e në asaj do me qëti mdojnë e të punë e tokë në më dhe më duke të që dishme me që ti që në ekstremizm nuk të që dishme ekstremizm a vash pa <tjernet> s'kam marrur më pëse më në pretë që të dhëse mund të shi më duke të e, e qudishme, që dishme që ti që në ekstremizm të dhemendimi i cili këmë bështesh në argument dhe qarë dhe fetare edhe ka dhe djetarë dhe cilë të më bështesh në bashkohor Edhe nuk e quhon ekstremizëm, që, që kundërshtosh i zhmovon në umedit për hir të fjalës së qafierave. Edhe po themi gjë, njohuri, për njohuri po ta them unë tonë, ke mbi 5 libra që kanë shkruar dietarët për çështjen e tokës, në cilin kanë treguar argumente shumë të qarta. Edhe mund gjithashtu të mos bësh të vërtetë që ti ndan argumentet fetare, domethënë në këtë lloj forme po që i përnë, po qen katri e pranojmë, po qen vani nuk e pranojmë. Kuptone? Të Ja, për shkakta po ti thë, domoshta që nëse pranoj se shtja vanie, janë domoshta vanie edhe kateide, kateide do të prera, figura të qarta. Në, në fjallin, rastin e Avës mori unë, Avës mori unë. Nëse Avani thotë që nuk janë shumë sigurta. Ato që nuk janë shumë sigurta ne i lejnë për rrit fjalës çafirave. Çu buku, çë do di mi ka kjo? Çë dallimi ka kjo nga fjala, çë dallimi ka kjo nga fjala që thonë sharit, të cilët thonë ne marrin fjalën ahtalit, një kriter i cili thot uinë majhuin në Foa, uin Foa doja gjë që i saulë Foa dëlilë, më thonë, u thonë. Edhe tregon do vjeshtë vetëm ata cili ata e, e, e, e, e hedhin poshtë të, të, të vërtetën, kupton? Keu shkonova, ti do po si më mundi i stam për çfarë? Përita çafira, apo dy do të tregoj një malume, një dhën, çafirat nuk e kanë vërtetuar se më thot kur çeto ka rrotulluar, se kanë vërtetuar ndo që. Nisë në kalumne çështje. A vash ta mbaro një inventiv se që është Ava, e drejta ime, është e drejta ime. Po, drejta jote, po thamë që fillim që Allahu beu ti e thëse ti mendove vetë. A, më më a të lidh me çështën e vetë. Po mirë, dakor ta shpjegoju atë që kam. Do thon, ata nuk kanë domosdoshmë. Zot ka faqe internete të tëra, ka vefiz dikand, të flilet. Ata mbarojnë një lapë do sekondë. Ata ta mbarojnë të zëvënderojnë. Ti mund të vësh dhe pse mund të përdorësh internetin, atë kush mund të përdorë. Ne e hasim për poshtë. Po ç'mos dëmë tema të cilë, ç'u boflet apo me radhë dëgjojë sot internetin. Do marr kur të më thush ti. Dakor? Atëherë domoshta ka, domoshta këtë dëgjësh që ka treguar, ky shehu që ka bërë të tokë, të më dhulëma, ky ka bërë një libër për çështën këto tokës, e kuptonë? Është ka treguar që vetë cafira ka shumë fizikant, thotë të cilët, po nuk është e vërtetë. Fizikant ka amerikan, francez, shkënderfarë, mdhaj, nuk është vërtetuar ndonjëherë sot këto gjëra. Edhe munduhen të çuditshme që të qizë di zhma u i ometit dhe islam, i zhma u i ometit dhe të kjo nuk qutë ekstremizm, a? për hirtë të të pjatë të disa qafirave. Parë dhe dyta, të kam thënë atëherë a jetë një kuarënorë në surë në nemëllë, që asë një për së të leves të ka shpjeguar që të shpjeguar në ti. Atim se prart kupton sot këtë gjë për kësaj. Un thash por nuk ka shans sepse ka shpikur ti pse neve. M'mëroj një muabet se nuk do të jene hap. Ta mëroj do të dalë ekstremizmi, do të dalë ekstremizmi, a vash a vash. A vash, nuk sem për çështjen e tokës, po domthon ti po po i quan ekstremizëm këtë? Ekstremizëm të thash është të thuash për votimin që është kuper në çdo rast. Nuk thash për çështjen e tokës, tanëmo si si vetëtarom nuk e. 1% votëm për tognish, po ti s'po kupton fshash më shumë. Atë e und të tregoj vetëm fjalën me shef mobilit tu. Ku ajo do marrë? Marrë, po marrë. Meqense e hapi këtë muhabetin në tokë, unë u desh të merrem me këtë muhabet. Kusht kam atë për diskutuar për çështjen e tokës. Ato sida e vini në tokë. Vetëm të fjalë për. Ku erdhën ajo yoti të und të fjalë, a? Për të mundësh po shoh. Po tani po të mundësh. A kjo do të bëni? A kjo sonë jetë një personi? Ja, ja, ja. Po të më sisha zgeruar. Unë nuk de gizhe të qenë. Nuk ësht në verëtejt që unë refuzohet i gjh sinkh main, Pa kjoj që pretendon ti ësht i, i gjhma së kutinë. Dhe i gjhma skutinë ësht i gjhma al vanni. Nuhon ësht një argument i... Nuk është që i, bindje, jod, jod, jod, jod, jod, jod i e për ikke bindje, si e për ikke që njqka xukulle vjo segure. Dhe their në momentjnë einen kushen bon di must be blindje. Ses bjë nda një që është kritishegur Je për parti ata që është krejtësisht e sigurt. Tjetër, njëri prej atyre që pretendojnë zhvajein është prej atyre të cilët thonë se toka është e sheshtë, dhe jo vetëm kaq, por pretendon edhe zhvajein që toka është e sheshtë. Dhe kjo është çuditshme. Ëh, kjo ëh, do të them, e përsa për këtë alstaja, këtënë, i përket asaj që thon, normalisht ne i pranojmë argumente të vonë. Dhe kjo nuk ka pikë dyshimi. Por në momentin kur një argument thonni, bien desh me një argument që është krejtësisht i sigurt. Që që shë shë dhe që për putim e zgjidhja aty që është plotësisht e sigurt dhe argumenti që rrezon më shpjegon për pushtimin e tërë. E për sa i përket çështjes së maleve, e cila përmendet në sualet e themën, unë nuk kam thënë thjesht atëherë prerë që kjo tregon për rrotullimin e tokës, do të ka thënë ka i shtimal, thonë. Kuptohet të të. <tër> përse se. E, ka i kuptohet. Ti shtimal. Ti e kupton këtë. Ai i <tër përse> shtimal <tër përse> ka, por se unë jam i mutawaqif me këtë çështje. Pse? Sepse nuk kam gjetur deri tani një tekst të qartë në çelësi të cilin media që thon se rrotullohet. A kupton? C'kaojnë? Pse, domethën un hezitoj që vëlla, kto që të shkon ty meni, yre, Këton, ne, une, par, me ton, sirri, në menë, ti ka shku aty, a kupton? Këtë ne un e kam pas domethën si rri, në rria, kudo. Bijë s'kam folur edhe me dietar për këtë çështje. Sepse dje kur më nxënë muslimani, lindi perandim. Kto dha karar, kush është ai që nuk i shkon menë kjo punë domethën? I duket se si kjo sikur këto bien ndesh me të vënë shkencore. Normalisht i bie. Por, që është ajo që më bënë mua, dhe më thamë, dhe më thamë, të fëllim që të otar oto lohat. Êshtë takë i që kjo është një aktualiteti pa të diskuturëshën të me. Êshtë bërtetuar 4 ciprishë. Janë një vijë e një, një shenën që të rëgojnë për diska cilë. Me që dhe ta, unë nuk plohë të hukë i mua peti, sepse kjo është një qështë një, një përëndësishme. Nuk, nuk prekë të syn Kjo është një çështje më pak rëndësishme se kjo çështje e pikut. Pse? Sepse kjo çështje ë më çështje lutje. Rotulova apo nuk rotulot, nuk është çështë luksi. Kjo është një shenjë, kjo është një shenjë e Zotit Subhanuhu Teala që ne të vitemiçin e Zotit. Dhe si rotulova, nuk rotulot, për ne është e njëjta punë, por ka diçka. ë Do sa kafira Mundet që të shprehin teori, të përhapen fantazime të ndryshme për të thuar ato antidalalë. Kjo është e vërtetë. Por çfarë, se ke fundi çfarë duon të bëj? Duon që të llojin ekzistencën e Zotit. Në, në Shqipëri, regjimi komunist çfarë nuk baurë me teorinë evol evol e evolucionit? A ja dolin për mohimin e Zotit absolutisht? 99% e shqiptarëve sot besojnë Zot. Absolutisht e shtoj. Është pamundur që doha ata Shkojnë atë të lukundin jetë në punë e besimit. Këshë që, që ata kanë dështuar. Ata kanë dështuar që të lukundin jetë në besimit në Zotë. E nërë batë i sotushme. Dhe nuk munden që ata të lukundin jetë në të pikë. Këshë që kjo nuk, nuk kanë një rëndësit. Kjo të e më më tanë. E përsa i përkët qëjtë votimeve, ne diskutumë, do më tanë, nuk përme të votimit së tërhoduara, qëshë jetë për mu t pikëz për mënyrë disa argumenta këtu domethënë unë do të dëshiroja që ti përmendë një nga një edhe diskutonin lidhur me to. Domethënë ke tre çështje, po, ti sledon ti domethënë rreth parë këto diskutojmë si 5 minuta apo këtu ke 5 minuta tash më para. Këto janë çështje të date, të deri anë të çështjeve të rafit. Të gjitha këto ne ishte më mirë se ti kishim diskutuar këtë. Atë pas mund të idhimu ne. Ënjëro ti pakëse domethënë Ti ke përmend këto si nuk e di pse ti ke përmendur, përse ai është kufr për ty domethënë, ai është kufr më. E, ti përmend argumente që ndalojnë kufrin, domethënë për kufrin e vogël, për shirkun e vogël. Ajo si përse ti ke përmendur kjo është domethënë është çështë ime. Mund të them se ti ke përmendur domethënë që njerëzit ruhen e kësaj rrad, po nuk është ashtu siç mendon ti. Ë, është ashtu siç mendon ti. Tani a do ti vazhdosh të, të, të, të argumente apo atëre? Ta mbyllim. Ka thënë sheh Muhammedi, përse për këtë bazë, sepse po përmendëm që shehën bazë sheh Muhammedi, sheh Albania më të mëdhën se sheh Muhammedi. Përse për këtë gjë, domethënë unë nuk më, më duhet të e hijsh mendon që ne ti ti krahason dietat të një vogël me telefonin, kjo s'është me fesë. Sepse profeti al sallallahu alajhi wasallam u ka ardhur rasti për profetin Allahut, i ka thënë mos foni për mua që më mirë se si junes si ibn Muhammad. Kjo është edukat. Njerëzit e lart nuk thotë kimi i vras, kimi i vogël platformën, sepse argumentet tona nuk janë pyetëshme i mbar argumente as kimi volun argument. Argumentet tona fetare janë ahir pranuar hadithet e Profetit sahasem dhe i xhmahu me xhislam. Po çesë për pretendojmë ato. Ndërsa vetë jetari të përmendon ti për ti përmenda për të dalë nga i xhmahu që mund të pretendojnë disa njerëz. Kuptone? Kuptovei ndem për sa të, të përmenda? E kuptove? Mm -hmm. Khuruxen min al-ijma al-mutawahham në mesnë lihet se fjja qon e tjera, ila qoluk. Po tani. Por dani kjo gjë, tash thosh shik mobilin. Upëjë mobilin mobil në këtë vadi e këtë fita. Ata që janë votimet argumenton me fjalën e albanit, me bazën e simit, çfarë mendimi keni për këtë? Ata thonë, falendemirë, të komo të malloh paqja e salavat janë për kokën ton, familjen, shokët e tij dhe për çdo kënd që e përkat. Dëshmoj se nuk ka të dhuar ti për inshallah dhe Muhamedit ropë dërgoj ti. Un kam marrë telefon Albanian dhe kam pyetur për këtë festë. I thash, si "I bërë halloll votimet?" Tha, "Unë nuk i bëra halloll, por për shkak të kryes asaj që kam pak dëmë." Pasi do të shkoj mobil. Këtë përgjigje dha. Le të shohim vot, a ndodhin në Algjeri dëmimi i vogël apo dëm i madh? Mbazur ti me luftë, u vran njerëz, e kupton? Edhe kjo është vërtet, seriozisht si vërtet. Subhanallahu te si qasilla Allahu aty që merr votime vetëm se do të thonë dëm pas dëmës, dëm pas dëmës. Eto ta kupton ora kur ka të bëjë për siguri. Kanë juan 70 ditë që ka një me, me me me votimet. U them të, të kupo po më thëgjësh, nuk kam përfituar asgjë. Përkundezi vetëm se e kanë përforcuar këmbë demokracisë më shok. Kaç? Ky është dobi që ka si të thëllë ata për popullin. U them, madje treguar më patriot se vet komunistët ose se vet balltara, domethënë ti thua votanistët, më patriotë treguar duke Në mëdhon folur ne do të mbrojmë demokracinë në Maqedoni, fol fjalë zonë zot na rënë shumë vaje, kupton? Pastaj pastaj. Këtë përgjithë, le ti shohim anë bodhin në Algjeri dëm i madh apo dëm i vogël. Pastaj çfarë thotë? Çmubi, le zonë gjeografinë Bonifus. Do gjeni në atë se diktatorët e kanë ndalur ndjenën e hyjtimit fetare me mendim. Në mëdhon më çmubi me le konstruktull televizionit shqiptarit, mendim gabuar se këtu është në fjalë të gabuar, se këtu është ndjenë mendimet, mendimet personale dhe jo argumente fetare. Kjo është çale ti. Ata e shohin këtë siport që çon në rrugën e muajtëzinëve dhe xehnive. Çfarë do të thonë, faleminderit. Nuk është kjo. Thotë se nuk vjen domosdoshmëri për shkak të Albanisë që kjo lloj gjeje, që pretendim që kanë dhirrë ai, domethënë kjo do të çon rrugën e muajtëzinëve dhe xehnive thotë. Në kjo është vërtet. Sepse kjo kjo çon domosdoshmë që njerëzit vetëm dëmëto bie, dëmëto bie, dëmëto bie, vetëm fair për argumentatorë, ata i gjen rrugën dali argumentatorëve. U gjen zgjidhje, u gjen zgjidhje, di domosdoshmëri dëmëto bie, domosdoshmëri dëmëto bie. Edhe ne, ne hija kemi domosdhem, ne tok kemi xhenet. Çdo gjë lejohet për ne, kurse prodhuesit me vështpasojë kanë lejuar. Domosdhem, shtëpizat e tyre të, të, të sahabëve që vdiqën me ka do pas janë pa vlerë, kurse shtëpizat e muslimanëve të zonë që kanë shumë vlerë, për këtë ne lejohet të bëjmë shumë do gjë, që s'ka bërë dhukun me Allah tother. Kupton? Ndërsa i prodhuesimin ishte çuditshme që ai të ndaloj formimin e partive dhe grupacioneve lejohet të që ishte më rrezikshme si rastin në fjalë. Shëll më rrezikshme, kupton çu po thot? Më rrezikshme. Por vetëm për rrezik, domosdhem për çështje normale. Po u ndalon, do të shëlutëmitë, ti më, më ndër fjalë ti është e çuditjë që na lejon familje partitë dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe grupacioneve të lejoj atë që është më rrezikshme, që më rrezikshme. Siati, ne besojmë se është haram të mitosh. Ne nuk jemi ne, ne nuk na lejohet të mitojmë albanit, as më bazë, as më themin. Ka thënë Allahu më dhuror ndiq atë që zbytyn e Zotit juaj dhe mos një gjë veçtia të kët. Ehli sonë të ndrogë mitojmë. Unë i them gjithashtu studitorëve dietarë, kjo festë që keni dhënë ju është shumë e rrezikshme. Sepse vota perëndimore kërkon ti kthyesh të rezistam të gjithë në shtet demokratik, prandaj duhet që ta diëtarët të largojnë këtë faza. Un i bëj juë dëshmitar se bëj topë për çdo që bëjmë që ka bënë Libros ose kasetë të mia. E them për e them këtë me shpirt të qet. Gjithashtu edhe shqiuqt, ata diëtarë nuk ka për të probleme se kthehen sepse ata nuk e dinë se çfarë ndodht këtu. Dhe kjo është realiteti, ualla. Kjo është e vërtetë, do të thonë që ka formon shekull shek mobilet dhe shumë diëtarë. Që diëtarët një pjesë të tyre domosht natyrisht ka qenë mbavëza shtetut ose shef të mini. Atëu kanë ardhur të njerëz, po kanë zbukuruar gjendjen. U ka thënë ne bëjmë davë, ne urdhë të botënia ndalunga të xiat, edhe ata kanë këtu në futboll. Prandaj thosh çikun mobilit këtu domunë që thot, ata nuk e dinë çfarë do thonë vërtet. Domethënë futbolli është domunë pa një urë në vërtet, tamam si realiteti. Edhe sa kam marrë futbollin ba pasaj. Atë. Okay. Eë, më prosoj channel-in novak që nei 500 për shit, 500 domunë. E, e, e <laughs> tani të zavi. Jo, ato 5 minuta të jetë e të ndajnë në 2 minuta aferë. Jo, 5 minuta, 5 minuta. E funi të t'je mundë? Jo, s'kepse t'jeshtë i funi t'je mundë. Je, sërëtishtë. Kemi janë në akorë në 2 më lebe e ndullu. Me, me, e shëmë. Ti përgjitë kam ka t'jatë, përgjitë në kërëvijitë të ndajnë të ndajnë të mundë. Me, e rëtishtë në, që t'je mundë? Një, e rëtishtë në, që t'je mundë? Uh, timenon keshit apo ne po Allahu do i jikon ku do i jikon normalisht i mendon domethën që ne abuzojmë feën dhe lejojmë gjëra që nuk janë lejuar në abuzojmë feën faktojmë thamë se do bësi pastaj gjëra se si pastaj shihet çon vëllai që do të përshëbitet kjo është afuzeron ç'as pak e vërtet apo është vetë di sa është që damo do bëhet takson shaja me këto të takon me logjikë dhe shije të toka dhe ne diskutojm për dënë titat i kataktuar sheria. Jan katuar sheria dën por përplasën shmangën dën me mande për 2000 gjobë. Argumentet që ja janë shumë dhe të fortë, ndonëse përmendën shumë raste që aty diskutojnë. Ëh, më ky është fakti më i rëndë në në të dhënë. E përsa i përket asaj që thotë sheh Mu'bidi domethënë që çfarë kanë arritur shifrat e rezultateve, është e vërtetë. Ky janë parlamentet e kacion desto dën. Për dhe dhe dhe dame, për ndaj unë jam kundrë saj, Shethat Vani ka qenë kundrë gjurjetë të parlament, nuk ka qenë asë njëherë projurjetë të parlament, dhe atyre të algeritës du ka dhënë që nuk keni bëtë arrita si gjamë, nuk më mos boni partijë, nuk mës finë një parlament, për ka dhënë gjitha, nuk si është aji u ka nejtur, u ka ndenjur në mënyrë, do më thënë të reglutë argumente, për dhejës të tjere dhe butoneta se sektat kanë hyrë në gardë argumente tregojnë se ruose përplasën dy palë, njëra aq të dëmshme, njëra aq më të tjetra, mbështetja e zonit janë në pak të dëmshëm. Sepse për këtë tregojnë argumentet, por këtë tregojnë rregullat e tërësisë, cilët dietaret të i kanë dhënë nga argumentet pranë dokumentit, pa qenë se u ata bërtë ditë që nuk keni për të arritur gjallë, po ka thonë para të ndodhur probleme. E pastaj ndodh dhe është ndodhi. Po pa fatikisht patyhet, mund patyhet shoqon atë funde duket se çka ndodh na qiri, domethësisht në sallon ke muhabet me muhabet. A e nuk ishte thjesht që votimi domethënë edhe hyrja në parlament. Ëh janë probleme të tjera, janë komplikacione të tjera, janë izet të tjera ekstreme të cilat e, e, e, e, e ndërlikuën situatën dhe bën që të shkojnë deri te pushkuan, po nuk duha zgjerohem për mat muhabet. Po kushtën vendet tjera. Na hyrën në parlament nuk kanë fituar gjatë. Kanësillë dhe për damë. Ndërshëta, kur je të Ndërsa, botën, ti vetë nuk e bonë i damë, nuk e bonë i haramë, në tin nuk e donë të këpëtoj njërët dhe që këpëtoj e amë ligje që lejohen, të lejohën, së përsa, e kur përgun të këguracionet, lëzohën që i duke lejohën të këguracionet, edhe kur përshemull përgun të të të të të që lejohën të taksat, Edhe kushton gjokun gjykatës do thotë kjo që lejohen ligjet në cilat dëgjojnë dhe juën ata, do të ajo vetëm lirësi që janë ndajron, nuk shkallsu. Si do thonë që dhe marrveshje me kafiat mosposhte, ndoshta mund bënojnë musliman që do të ndajë tamam çfarë që kanë të bëjë marrveshje me ta, edhe gjykatë mos shkojse ndoshta mund bënojnë njerëz që dëjohet, lejohen ligjet në cilat dëgjojnë ata kështu më rast. Kështu që përmes votimit muslimani nuk shkakton ne dëm pes pes vet. Dhe nga ana tjetër, arrinë citisman dëm ulëmtma, duke planuar dëmin më të, të, të vogël, i cili është gjithsesi një dëm do të dë ndodhë me njërinë e marrë pushtetin. Njëri ka marrë pushtetin. Dhe tjetra ato që garojnë për pushtet, nuk do vëhen xenosë muslimanë të shohin që nuk ka muslimanët nuk kanë breq interes kur momentin bu pushtet. Pushteti do kanon aty edhe po merrën dallën. Kështu që, që kjo nuk shkëpton probleme për ta. Në çoftëmë të mund të arrinë ta analizojnë ashtu siç duhet dëmet e dobit. Po ashtaja që thotë në televizion, çdo njerëz shohën me duk të mirë. Disa shohën vetëm vetëm dëm. Disa arrin të shohin edhe dëmet e dobit, dh por nuk arrin të bëjnë analizën e duhur dhe gabojnë. E tasja në të cilën të arrin të bëjnë analizën e duhur veçë që po e qellon vërtetës, por nuk kanë përkraft. E prandaj mosëmë janë fërtitur prej 60 vitesh në votën italiane. Po mbaroj, po të jap 2 minuta. Shumë gjë dhe çfarë, më s'kam ditë më shumë gjë tjetër. Ëh, të thuash që nuk ka, domethënë kur xafirat e nisën në pushtet, kjo nuk është e vërtetë. Pse, në kohën e pejgamberit, kemi folk ke, që ke, ka pasur shumë pushtetarë xafira. Njëri përçënon kurrjen e pejgamberit. Tjetri ka qenë të shumë mirë kurrjen e pejgamberit aleyhissalatu vesselam. Njëri pranoi fenin islam. Një tjetër jebdurata për për për jamene, a.s. Ibn Tërmi e tuk, ka pushtetar të drejt dhe ka zhudhëm qarë. Allahu i lëquar, bënd që të shëndroj pushteti i një pushtetari kafir të drejt dhe të zhduket pushteti i një pushtetari musliman zhudhëm qarë të patrejt. Që që petarish, nuk është a thëmë që gjithë një pushtetar kafirat jenë misoj. Logikisht, e në verhojën me Ramizalit, e në verhojën me Lënë i Fenë, Ramizalit e Lënë i Fenë, shumë e qartë. Dhe sistemet nuk janë gjithë e njësoj, sistemi komunistë, me Lënë i Fenë, sistemi demokratikë, në Lënë i Lënë i Fenë. Ka sistemet demokratikët, sotë cilat me Lënë i Gjami, në një vend, ka mbyllu 25.000 Gjamija, ku bohën dhe votër, bohën dhe votime. Dhe pobër e vetonët atë zullum qartë. Pastaj, ata po vend ku kanë qenë për lëshje, domethënë kanë kanë qenë konfrontim komunistët me demokratët. Për shembull në Turqi dikur kanë qenë konfrontim. Odo mirë komunistët, odo ta merren demokratët, mund të jëm yllën e di. Demokratët ata Tuntut e kësaj herë nuk e mbyn nuk e ti shteti. Ka qenë edhe në Pakistan edhe në vendet tjera, kështu nuk mund të thua çdo rasë që votimi nuk ka të bëjë. Gjothë që duhet të shkutohet. Mund të ketë dobi, mund të mos ketë. Atëherë, nëse s'ka dobi, ne jo, ndryshe nuk lejohet. Mirë. Po, përse përkëto ti mendimin që thet, unë mendoj për ty që ti je kepshëm rrad, këtë mendim nuk e kam. Poqë. Mbëbalo, ti më mundrëto, Gjergj, ti s'ka lejon më këto po në. Ja, ju, u bë flas për gjitha ato cilët i lejojnë. Po edhe pse po drituam ty. Kuptonë? Po ta them do të gjesh se se unë nuk e lejoj domodin që ti të më akuzosh mua që unë pasoj mendimin të kësaj ose kam kurrë. Po ta kem un kom bë dot probleme të të thon, uton. Dhe ku jam vëllizi dëshmitar i cili dashu ton po, më, më ton, qëtim, shu, po të ken gjuti fjalë keçi nga gojë ime mbrapshtë spinë ne për ty, ne të më thon tash i kuptonë, ne të poshtrojmë të rimu. Kuptonë? Forta të domodhoni bëjë dëshmitar gjithë ato kush është këtu domodhon po të. Alhamdulillah. Jo bë kaj diçka domodhon. Unë vë themëh që më ndu për ty domodhon, unë e di domodhon. Po bëjë Allah të sepse të them seriozisht, u kupton po për mua domodhon me çtim më sho po të trëgoj çamendim kam për ty. Po do të them? Po do të tash, çka problem? Në ndërmi im që kam burtyu unë, është ti për mua domoshta, një nga xhallarë më truitu nga haramat për ato tyre të cilë, të gjitha ato tyre të cila domoshta janë lejuar votinat. Kjo llogjë domoshta jam shumë i gëzuar, domoshta, për të llogjetën e Allahut tash për lehëra, edhe nuk softe ti domoshta në një lloj dije e hepsh. Po ka tjerë që për të njëjtën argument se ty, edhe ka shkuar shumë thellë. Ti di shumë mirë, kupton? Ka lejuar shumë gjëra të tjera, kupton? Në kërë them ju, po flasëm përgjistit. Jo A, o, dha, më velë, dhe shihtë, me flasëm dhe se kërën të lutëm, et? Si të më gjatë me fjatë, për nuk pojës të më në gjëmatë. Problemi që nërëftohën, më musëmanë, se, o, dha, unë kët e këtohën gjë, më gjëmatit, këtë lëgjejë, sepse gjëmatit ishë bërëqorë. Gëmatit ka nëvoj e sirotë, më musëmanë. Jun vajte një msimet. Vajte një msim kur dëshoj vetë para xhamatit kurse mua do të shitem thonë të mos e maj para xhamatit. A vashë vashë fit mirë. Ai ishte ai ishte. Ai ishte domethënë sa ishte këtu Sebastis që ka keq, vetëm se është naç. Tashi domunë para xhamatit do të spija e kurrë nuk është fajë ti. Ola m'sfol, ola m'sfol, ola m'sfol mbaeval. Tashi çështja që kanë për sfolun 2 sekonda po kthesht shkurt. Përse për këtë ai domethunë shoku që argumentet kryesorë të cilët forzojnë të qenë votimet يا زمن الذكيه اذا هو باي بيتي مثلا سي تكون سي تكون راميت ليه تشيعري عقل من هو الذي يتحكم في المصلحه والمفسده ثم مثلا اي ما صارني لوت انا سديش ما هو كتي دوه لتشيعري دوه نقوله ان كوشه لوجيكه لوجيكه كوشه شي ديت دمه دبيكم كم كويتون مو دوما دو غروبه ته حموره مورتهز انا نو فهم سي كوش دو بركفه حموره ما سكفوتوني Po kjo çështë domethënësht vërtet të çon edhe rrugës ti shërtoj se ku puni. Kupton? Grupa e humbur, siç u thon, argumentet logjike janë të sigurta. Prandaj ata i marrën argumentet logjike dhe na shkolojnë argumentet kuar të sonetit. Kupton? Sotëm por do metodat e tjera, di kur metodat e tjera, e fillon pastaj shejtari derisa ndjeje njëra vasho bash, vasho bash, derisa pa kuptuar ai, derisa shkoi vendeve në Homleer, do të naroj. Kupton? Edhe në fundi, desha të them diçka. Ka shans dhe Je 2 sekonda. Un do të kash do po. Po un do të čas për ty. Ti për tërë don 2 minuta ka, e mbaroi. 2 minuta mbyllën. 2 minuta ka. Nga këto 2 minuta mbroj. Atë mendimin ta si fillon atë. Jo si po ktheu. Po imse e mbyllu para, e mbyllu tyaj. Un do të čas për ty tash. Tash mbas gjithë diskutimi domoshem. Që e quaj domoshem alhamdulillah, në përgjithësi domoshem nuk di, besoj se inshallah nuk ka hyr hak. Vëre. Shkërustam. Hah? E kiu domethën nga ana domethën fetare çterp, sepse nuk dolëm në juridë rezultati, por arsye domos sebse ai flisën se në një tep, unë në një tjetër. Me të gjitha. Oshallohi të cilët do gjikojnë me ndesh. Allahu ka thënë Kur'an Inna rabbek hu yafsilu bainahum yawm alqiyamah. Ti më ka qenë në telefon. Edhe kam një kërkesë për vullahin musliman dhe për të gjithë ato horxhallarë të cilët i lejojnë votimet. Është një vullajon i cilë ka kërkuar mubahela. Ku fton? të gjithë atërë personën të të leon vëtimit ka dhëmë bërru, a i të lutë me allot, a shkatërroj, atë personë që është më homie. Përne, thëmë, për të gjithë të tjë leon, edhe personë të të gjithë fe, i fëtuar dhe tjera, si përgjithës të tjësë të të të të vlajtë musimali. Në tërë? Edhe të shkoresh përshë më baha e dhe me ta. Në të e përgjithëm, për të të të të të të të të të të A shomfra është, është, është. Po sugëmbyllu më kaq. Doroj më. Sigurë mbylu më kaq. Faitorë të mbyllë. Kjo është kërkesa. Do flasim vetë të gjin shoq. Jo, kjo është kërkesa i do të them. Mbi, po, m'bi do vë. Jo, jo, o kjo do të ki. Jo, më bëu, do të bëj për të vë. Un nuk do përgjigje. Përgjigjeave të vëllezër. Jo, nuk do të di. Po të fortë për valla, do të flas. Më bëu të sunjë do. Nuk do të të përgjigjem. Jo. Ai saka, saka protoj. Varrja pjesë në votime apo jo, është është i hadije, nuk bëhet bale po s'bë. Por në sa i këmbgun dhe është shumë i qartë ç'o që është kufur. A le të thotë kështu? Po bëj. Po zot. Në qoftë se kjo nuk është kufur, zbrë çka trimë dë në dënimin e Zotit mbi mua. Do të na bëj të regjistrojmë tani dje inshallah. Dgjojse e ka thënë se në ka në në shumë në shumë e kanë bënë i luttar të më. E ka thënë këtë lëjë po po bëj. Po ti domosht? Unë ta njoj edhe unë, është atë bëj kështu. Ma bëj. Po bë, zot, në qoftë se pjesmarën votimin nuk është kufur. Zvë do rime në të gjitha. Mos e lë ti domethënë. Çoja të fjalat i vllajit, edhe na Pietri. Un nuk nuk vajtë e çoj dot i vllajit dot fjalë se un nuk. Po bëjmë këto, inshallah. S'ka kur problemi domethënë. Ti po qesë. Profeti sallallohu alaihi ve selam kur ka go mobile nuk e thon, bëni vetëm, bëni vetëm me ushtodi. Që isht hadija në çështë shtilla, në çështë, as që ke çështë isht hadija, ëh. Përdesë që ke çështë isht hadija, te përdesë ti qojën energjiën dhe këtë për për vllaj, pastaj me sa kam djuhur domethënë, do kanë. Jo, nuk ka tham për pjesmarrjen votime, sepse pranoj ishë lëkundur bisede. Kuptoj nga bisedat. Ka dhan për demokracinë që është. Jo mer vëlla, unë nuk ka thënë për atë. Gjojë mirë se për atë ka thënë. Megjithatë tonë, kjo çesh mund pra ta zërosh tip, që do të. të, të, të, të A të... ka kok forcë këtë? Nëse të le të taketu vlla, këtë domoshem ai sigurt të votojë kandidat të vllahut Simon, po i votoj. Ai ai sigurt të ftojate. Ai sigurt të ftojate ti. Ti të ftojate ti. Jo dola. Ludzi, pomóżcie drogo się zamomili. Halo. A nie chcemy. Para się do. Tam są ludzie, nie teter dać. Oni się do cię. Już od razu przez ciebie. Ja, tak, poć, po. Po. Po. No, to mam do cię.